Susana Deac Creionul azi vrea să traseze linii paralele care niciodată nu se întâlnesc. Mâine, linii curbe care se îmbrățișează în profunzime. Creionele, dacă vor, pot colora hârtii, grădini, miri și amintiri. Aștept întâlnirea cu omul creion. Lectura Maya Martin